Doctor Jivago. Pista 10 Petrecerea cu rața și vodka fost organizată așa cum plănuiseră la câteva zile după întoarcerea lui. Între timp, el se întâlnise cu cei mai mulți dintre cei invitați la petrecere, astfel încât masa nu era de fapt prilejuită de revederea lor. Rața aceea mare era un lux nemai auzit în acele zile de foamete, dar nu aveau pâine cu ce să o mănânce și, din această cauză, bunătatea aceea nu mai avea parcă haz, ba chiar părea oarecum deplasată. Spiritul, valută preferată la piața neagră, fusese adus de Gordon într-o sticlă de medicamente cu dob de sticlă. Tonia o lor și diluă alcoolul cu apă în porții mici, cu mai multă sau mai puțină apă, după fantezia ei. Amestecul, când prea slab, când prea tare, se dovedi mai afurisit și îi îmbătă mai iute, decât dacă ar fi fost tare de la început, treabă supărătoare până la urmă. Dar lucrul cel mai trist era că petrecerea lor nu era în pas cu vremurile. Greu să-ți imaginezi că în casele de vizavi se mănâncă și se bea la fel în clipa aceea. Dincolo de ferestre se întindea Moscova asumbră, întunecată și flămândă cu magazinele goale. Cât despre vână și că oamenii uitaseră chiar să se mai și gândească la așa ceva. Și se părea că singurul mod de a trăi adevărat era să trăiești la fel ca toți ceilalți, să te topești în viețile celorlalți fără să lași vreo urmă, iar o fericire neîmpărtășită de toți nu era fericire, așa că rața și vodca, atunci când păreau să fie singura rață și vodcă din oraș, nu mai erau nici rață și nici vodcă. Lucru tare, întristător. Nici lor nu le aduseră prea multă îmbărbătare. Gordon fusese minunat în zilele când își compunea gândurile lui Bolnavicease, în cuvinte melancolice, șovăelnice. Cel mai bun prieten al lui Iura și la școală fusese foarte iubit, dar acum nu-i mai plăcea propria imagine și încerca de cele mai multe ori fără succes să-și o schimbe în bine. Își pusese în minte să fie amabil, să spună istorioare care a fi trebuit să fie nostime și repeta într-una ce nostim și ce amuzant expresii cu totul străine de vocabularul lui, pentru că Gordon nu privise niciodată viața ca pe un amuzament. În timp ce l-așteptau pe Dudorov, istorisi povestea căsătoriei lui Dudorov, pe care el o credea nostimă. Iuri nu auzise. Se pare că Dudorov fusese căsătorit aproximativ un an și apoi se despărțise de soție. Partea amuzantă a istoriei era că totul începuse, fiindcă Dudorov fusese mobilizat din greșeală. Pe când era de acum militar și se cerceta cazului, dădu de o mulțime de necazuri din cauza că era distrat și uita să-i salute pe ofițeri. Lundea rândul, după ce fusese lăsat la vatră, continuă să vadă epoleți peste tot și smucea tot timpul brațul în sus. Se arăta mai distrat ca oricând și făcea exact ceea ce nu trebuie ori de câte ori îi se ivea ocazia. Taman în această perioadă, zicea povestea, cunoscuse două fete, două surori, într-o gară fluvială de pe Volga. Așteptau același vapor ca și el și, într-o criză de neatenție, provocată de nenumăratele uniforme care mișunau în jurul lor și de amintirea terorii din zilele lui de armată, se îndrăgosti de cea mai tânără și îi ceru în grabă mâna. Nu-i așa că-i nostim," zise Gordon, dar trebuit să reteze sfârșitul povestirii pentru că, dincolo de ușe, se auzea vocea eroului. Intră Dudorov. El se schimbase în sens invers. Fusese nestatornic și șovălnic ca un cocoș de munte." Acum devenise un savant sobru. Pe când era adolescent, fusese exmatriculat din școală pentru complicitate la evadarea unui prizonier politic și rătăcise apoi din școală în școală pentru a nimeri în final la facultatea de limbi clasice. Își luase diploma mai târziu decât colegii lui în timpul războiului și fusese reținut în facultate ca lector de istorie rusă și universală. Acum scria o carte despre politica agrară a lui Vangel Groasnic și o alta despre Saint just. Discuta cu plăcere orice subiect. Vocea lui nu se ridica și nu cobora din tonalitatea gravă, ușor nazală și ținea ochii ațintiți într-un singur punct, ca și când ar fi citit. Spre sfârșitul serii, când petrecerea ajunsese la punctul culminant și toată lumea țipa și discuta, veni șura Schlesinger și început să-i cicălească pe toți ca de obicei, făcând să crească și mai mult vacarmul și harababura generală. Dudorov, prieten cu Iura încă din copilărie, nu-l tutuise niciodată, îl întrebă de mai multe ori, vorbindu-i tot cu dumneavoastră, dacă a citit poemele lui Maia Kovski, Război și pace și gimpele meu e un flaut. Întrucât nu auzi răspunsul lui Iura din cauza zgomotului, repetă întrebarea ceva mai târziu. A citit gimpele meu e un flaut și omul? Va mai spus odată, nu m-ați auzit. Mi-a plăcut întotdeauna Maakovski. Este un fel de continuare a lui Dostoievski. Sau mai degrabă un personaj al lui Dostoevski care scrie lirică, unul dintre tinerii lui rebeli, tineretul crud sau Ipolit sau Raskolnikov. Ce energie poetică devoratoare! Și maniera lui de a spune odată pentru totdeauna implacabil direct în față. Și mai presus de orice, îndrăzneala lui neîngrădită de a arunca totul în fața societății, va chiar mai departe în spațiul cosmic. Dar marea atracție a seriei a fost, bineînțeles, unchiul Colia. Tonia se înșelase crezând că e plecat din oraș, se întorsese în aceeași zi cu nepotul său. Se întâlniseră deja de câteva ori și depășiseră stadiul de ah și oh și vorbiseră și ruseseră împreună după pofta inimii. Prima dată se văzuseră într-o noapte posomorâtă, cenușie, cu o burniță fină, un praf de apă. Iuri se dusese să-l vadă la el la hotel. Hotelurile refuzau deja să mai primească oaspeți, cu excepția celor pentru care se insista din partea autorităților orașului. Dar Nicolae Nicolaević era binecunoscut și își mai păstrase câteva din vechile relații. Hotelul semăna cu un azil de nebuni, lăsat în grija pacienților, gol, haotic și părăsit la voia întâmplării. Pe fereastra cea mare a camerei nemăturate, privea înăuntru piața pustie și înspăimântătoare, a acelor zile de nebunie, se mai curând cu o piață dintr-un visurât, decât cu ceea ce te aștepta să vezi în fața unui hotel. Pentru Iurii, întâlnirea însemna un eveniment copreșitor, de neuitat. Îl vedea pe idolul copilăriei lui, magistrul care îi domina semintea pe când era băiat. Unchiului Colia îi venea bine părul cărunt și costumul larg de croială străină arăta foarte tânăr și chipeș pentru anii săi. Era evident pus în umbră de grandoarea evenimentelor. Văzut alături de ele, își pierdea din statură. Dar lui Iuri nu-i trecu nicio clipă prin minte să-l măsoare cu aceeași unitate de măsură. Fu surprins de calmul unchiului Colia, de tonul lui liniștit și detașat atunci când vorbea despre politică. Era mai stăpân pe sine decât mulți alți ruși la vremea aceea, ceea ce îl deosebea de ei, trădându-l ca fiind din noul val, mod de etichetare învechit și puțin stânjenitor. Dar nu prea își bătură capul cu astfel de lucruri în acele prime ore ale revederilor. Nu politica, ci cu totul altceva, îi făcea să râdă și să plângă unul în brațele celuilalt, să-și arunce brațele în jurul gâtului și să vorbească cu respirația tăiată de emoție. Îi apropia tocmai faptul că aveau amândoi temperament de artiști creatori și, deși erau rude și trecutul în viață și trăia în sufletele lor, amintirile ieșind la suprafață și puteau vorbi despre evenimentele și împrejurările noi din viața fiecăruia, în momentul în care discuția ajungea la lucrurile cele mai importante, la ceea ce se dezvăluie numai celor care au aptitudini pentru munca creatoare, toate diferențele dintre ei dispăreau, nu mai erau nici unghi, nici nepot, nici o mai în vârstă și nici unul mai tânăr. Rămânea numai înrudirea energiei cu energia, principiului primordial cu principiul primordial. De 10 ani, Nicolae Nicolaevici nu mai vorbise cu nimeni despre problema scrisului, despre sensul menirii unui scriitor, în mod atât de la obiect sau cu cineva, ale cărui idei să fi corespuns atât de bine cu propriile lui idei. Și nici nu mai întâlnise la cineva atât de multă înțelegere, putere de a stimula și încuraja. Strigau, se plimbau încoace și încolo prin cameră, își apropiau capetele sau rămâneau într-o deplină tăcere în fața ferestrei, bătând arabana pe geam, frapați și exaltați de exactitatea intuiției fiecăruia dintre ei și de profunzimea comuniunii intelectuale care se vedea în acest fel. Așa se petrecuse prima lor întâlnire, dar mai apoi se întâlniseră în grup și față de alți oameni, unchiul Colia era de nerecunoscut. Era conștient de faptul că este o aspetă la Moscova, se simțea bine în această postură, deși nu se știa cu siguranță dacă pentru el acasă însemna la Petersburg sau în altă parte îi plăcea să fie privit ca un faimos politician de salon și probabil își imagina că se vor înființa și la Moscova saloane politice de felul celui creat de Madame Roland la Paris în anul Convenției. Mergând în vizită pe la prietenele lui, ce locuiau în apartamentele ospitaliere de pe străduțele trase ale Moscovei, le tachina și pe ele și pe soților în cea mai blândă manieră, pentru vederile lor limitate, provinciale și înapoiate. Era la fel de mândru de popularitatea lui în rândul gazetarilor, pe cât fusese o dinioară de mândru de învățătura lui apocrifă și orfică. Se spunea că lăsase în Elveția o poveste de dragoste nelămurită, mai multe afaceri neterminate și o carte neîncheiată și că venise numai ca să se afunde pentru o clipă în evenimentelor și că avea intenția, în cazul în care ar fi ieșit de aici steafăr și nevătămat, să pornească pe drumul cel mai scurt înapoi spre alpii lui cei dragi. Era pro-bolșevic și vorbea adesea de doi revoluționari socialiști de stânga care îi împărtășeau vederile și scriau sub pseudonimele de Miroșca Pomor și Silvia Coterii. Este înspăimântător cât de jos a ajuns, Nicolai Nicolaevici, îl dojenea lui Iurii. Cu toți Miroșca ăștia, ai dumitale o adevărată hazna. Și pe urmă și asta, Lidia Pocorii. Coterii îl corecta Nicolai Nicolaevici. Ba și Silvia, Pocorii sau Potpurie Totuna, ce contează numele. Oricum, din întâmplare, este coterie, insista nerăbdător Nicolai Nicolaevici. Între ei se înfiripau dialoguri de felul acesta. De ce ne certăm? Este atât de evident, încă roșiți că trebuie să dovediți un lucru atât de limpede. Este ABC-ul oricărui lucru. Timp de secole, masele populare au trăit o viață imposibilă. Ia orice carte de istorie, oricum s-ar fi chemat că e vorba de feudalism și obăgie, de capitalism și industrie, sistemul era nefiresc și nedrept. Fac cunoscut de multă vreme și omenirea s-a pregătit întotdeauna pentru o revoltă care să aducă ușurare poporului și să pună fiecare lucru la locul său. Știi și dumneata cât se poate de bine că nu este de niciun folos să căpăcești vechea structură. Trebuie să sapi direct la temerie. Nu spun că nu va cădea întreaga clădire și cei cu asta. Faptul că este înfricoșător nu va împiedica evenimentele să se întâmple. E o chestiune de timp. Cum te poți împotrivi? Nu despre asta este vorba, nu asta voiam să spun. Alexandra Alexandrovice își pierdu răbdarea și cearta se întezi. Pot puri și miroși că ăștia-i sunt oameni fără conștiință. Spun un lucru și fac altul. Oricum, unde ți-e logica? Este un adevărat nonsens. Nu, stai puțin, am să-ți arăt ceva. Și începea să cotrobăiască peste tot, după vreun ziar cu un articol care se contrazicea, strântind sertarele de la biru și folosind toată această agitație zgomotoasă ca să-și sporească elocența. Lui Alexandru Alexandrovici îi plăcea să-i stea ceva în cale în timp ce vorbea. Aerul lui distrat era o scuză pentru de lui. Crizele de logorie îl apucau atunci când căuta și nu găsea ceva, când răscolea în vestibulul întunecos după a doua cismă, când stătea în ușa de la baie cu prosopul pe umăr sau la masă, când întindea un platou de mâncare mai greu de servit, sau când turna vin în paharele prietenilor. Lui Iuri îi plăcea să-l asculte, adora accentul său familiar de moscovit jet-be-jet -jet și erul ca un tors de pisică al Agromeco. Buza superioară a lui Alexandra Alexandrovici, cu o amustață tunsă scurt, ieșea deasupra buzei inferioare, la fel ca papionul care se ieițea la gât. Între cele două lucruri, era ceva comun și acel ceva comun îi dădea o fățișare îndoioșător de copilărească. În seara petrecerii, șura singer sosise foarte târziu. Venea direct de la meeting și purta un costum și o șapcă de muncitor. Intră ca o vijelie în cameră și îi zbucni în reproșuri și acuzații de cum început să strângă mâinile. Ce mai faci, Tonia? Ce mai faci, Alexandra? Trebuie să recunoști că e revoltător. Toată Moscova știe că s-a întors. Toată lumea nu vorbește decât despre asta și tu ești ultima care îmi spui. Voi presupun că nu merit, dar oricum, unde este iura asta al nostru? Lasă-mă să ajung la el. Eh, ce mai faci? Am citit-o. E minunată. N-am înțeles nimic, dar e plină de talent. Asta se vede imediat. Ce mai faceți, Nicolae Nicolaevici? Vin la tine într-o clipă, dragă Iura. Trebuie să vorbesc cu tine. Hei, copii, ești și tu aici, gogoșca, găscă găsculiță și găscan. Către o cunoștință a familiei Gromeco, un admirator fervent al oricărei stele în ascensiune, căruia i se spune gâsca din cauza râsului lui idiot și tenie din cauza înălțimii și subțirimii lui. Mâncați și beți, nu-i așa? Vă ajung imediat din urmă E bine, dragii mei, nici nu știți ce pierdeți Nu știți nimic, nu ați văzut nimic Dacă ați ști ce se întâmplă, ce se petrece în lume Mergeți și uitați-vă la un meeting de masă adevărat Cu muncitori adevărați, cu soldați adevărați Nu scoși din cărți Nu mai încercați să le spuneți un cuvânt Că războiul trebuie luptat până la victoria finală Îți dau ei victorie finală L-am ascultat pe un marinar, Iura dragă. Pur și simplu îți vine să-l nebunești. Ce patimă! Ce gândire consecventă. Şura era întrerup mereu. Toți strigau. El se îndreptă spre iulii, pleznit din palme, își apropie fața de-a lui și strigă ca un megafon ca să acopere vacanul. Lasă-mă să te iau de aici, Iura dragă. Lasă-mă să-ți arăt oamenii adevărați. Trebuie pur și simplu trebuie să simți glia ca anteu." Ce te holbezi așa la mine? Sunt o groabă bătrână, ce nu știai?" Am fost uden la bestugev, am văzut cum arată o închisoare pe dinăuntru." Am luptat pe baricade?" Păi sigur că da, dar ce-ați crezut?" Dar în o cinstit, nu cunoaștem poporul deloc." Vin chiar de acolo, am fost în mijlocul lor." Am să organizez o bibliotecă pentru ei." Băuse ceva și se vedea că începe să se amețească. Dar și lui Iuri îi văzea capul. Nu-și dădu seama cum s-a făcut că, până la urmă, șura era la un capăt al încăperii și el la celălalt. Se trezi în capul unei mese și chiar, spre surprinderea lui, se apucase să pronunțe un discurs. Îi trebuie ceva timp ca să poată face liniște. Doamnelor și domnilor, aș dori?" Mișa, Gogoșca, Tonia, ce mă fac? Nu vor să mă asculte?" Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte." Suntem pe cale de a vedea ceva nemaivăzut, incredibil. Înainte ca acest ceva să ne ducă la vale, iată ce vă doresc. Când se va întâmpla ce o să se întâmple, dea Domnul să nu ne pierdem unii de alții și să nu ne pierdem sufletele. Gogoșca, poți să te distrezi mai târziu, încă n-am terminat. Încetează cu vorbăria, vino și ascultă cu atenție." În acești trei ani de război în popor s-a format convingerea că deosebirile dintre cei din linia întâi și cei din spatele frontului trebuie să dispară. O mare de sânge se va întinde până îl va cuprinde pe fiecare dintre noi și îi va înneca pe toți aceia care au încercat să stea departe de război și să stea la adăpost la ei acasă. Acest val este revoluția. Când se va porni, vi se va părea, așa cum ni s-a părut și nouă pe front, că viața s-a oprit în loc că nu mai există nimic al din tot ce a fost, că în lume nu mai este nimic altceva decât ucidere și moarte. Dacă vom supraviețui până în zilele când se vor scrie cronicile și memoriile acestor timpuri, vom constata, citind aceste amintiri, că în acești cinci sau zece ani am trăit mai mult decât alte popoare într-un secol. Nu știu dacă poporul se va ridica de la sine și va înainta firesc ca o mare, sau poate că totul se va împlini doar în numele lui. Unui astfel de eveniment copleșitor nu îi se pot cere scrisori de acreditare. Nu are nevoie să facă dovada dramatică a existenței sale, îl luăm pe încredere. Ar fi ceva josnic și meschin să încercăm să scoatem la lumină cauzele unui eveniment de dimensiuni titanice. În realitate, acestea nici nu există. Numai într-o ceartă de familie există început. După ce și-au spus părul din cap și după ce și-au strivit nasurile, oamenii încearcă să afle cine a început ceea ce e cu adevărat măreț nu are început ca universul. Suntem confruntați cu el ca și când ar fi existat din aici sau ar fi căzut din cer. Cred de asemenea că Rusia este predestinată să devină prima țară socialistă de la începutul lumii. Când se va întâmpla, lucrul acesta vom rămâne mărciți o vreme, iar când ne vom reveni, nu vom fi decât pe jumătate conștiinți și numai cu jumătate din memorie. Vom fi uitat ce a fost la început și ce a urmat după aceea și nu vom căuta cauzele inexplicabilului. Noua ordine a lucrurilor ne va înconjura din toate părțile și ne va fi la fel de familiară ca pădurea de la orizont sau norii de deasupra capetelor noastre. Ne va înconjura de peste tot și nimic altceva. Mai spuse câteva alte lucruri și se trezi complet din beție. Cu toate acestea, când se așeză, încă nu auzea exact ceea ce îi se spunea și răspundea cam aiurea. Știa că toți îi arata afecțiune, dar era atât de apăsată de propria tristețe, încât se simțea depășit. Spuse, mulțumesc, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru sentimentele voastre, nu le merit. Nu vă grăbiți așa de tare cu dragostea. Este ca și când ați face un depozit de afecțiune, pentru cazul când ar trebui să iubiți mai mult în viitor. Toți râsără și aplaudară, convinși că era o vorbă de duh premeditată, când de fapt el nu-și dădea seama ce spune, atât de puternică era presimțirea nefericirii și sentimentul lui de neputință față de viitor, indiferent cât de mare ar fi fost lui de bunătatea și capacitatea lui de a fi fericit. Musafirii începuseră să plece. Li se alungiseră mutrele de oboseală, cum îi apucase pe toți scatul, încleștarea și descleștarea maxilarelor îi făcea să semenea caii. Pe când se despărțeau, traseră perderele și deschiseră larg ferestrele. Lumina gălbuie a zorilor se strecura la orizont, pe cerul ud, plin de nori verzui, camul d'arhi de noroi. Se pare că a fost furtună afară în timp ce noi stăteam de vorbă, îl zise cineva. M-a prins ploaia chiar când am ajuns aici, confirmă șura. Pe străzile răturalnice, pustii, era încă întuneric și zgomotul picăturilor de apă ce cădeau din copaci alterna cu ciripitul insistent al vrăbilor ude. Un fulger despică cerul ca un plug, care trage o brazdă, apoi liniște, apoi patru bufnituri puternice, întârziate, de parcă ar fi fost aruncați niște cartofi monstruși, abia smulși din brazda proaspăta a toamnei. Fulgerul își aruncă lumina în camera prăfuită plină de fum. Și dintr-o dată elementele componente ale vieții deveniră perceptibile ca niște curenți electrici. Aerul și apa, nevoia de bucurie, pământul și cerul. Strada se umplu de vocile musafirilor care plecau. Începuseră o dispută anumită în casă și discutau exact în același mod și în stradă. Treptat vocile se pierdură în depărtare și în cele din urmă se stinseră cu totul. Ce târziu s-a făcut, zise Iuri, hai la culcare. Singurii oameni pe care îi iubesc pe lumea asta sunteți tu și cu tata. 5. Luna august trecuse și acum și septembrie era pe sfârșite. Iarna bătea la ușe și în lumea oamenilor aerul era greu de ceva inexorabil, ca moartea naturii. Era pe buzele tuturor. Trebuiau cumpărate alimente și lemne de foc, dar în acele zile de triumf ale materialismului, materia devenise o noțiune abstractă, iar alimentele și lemnele de foc fusese înlocuite prin problemele alimentației și ale aprovizionării cu combustibil. Oamenii de la oraș erau neajutorați ca niște copii în fața necunoscutului, a acelui necunoscut care mătura la o parte orice obișnuință și nu lăsa nimic în loc decât dezolare, deși era vlăstarul și creația orașelor. Oamenii tot mai vorbeau și se mai amăgeau, luptându-se cu viața ce se tăra șontâc șontâc mai departe, spre destinației necunoscută. Dar Iuri vedea lucrurile așa cum sunt. Înțelegea că era un destin și că el și cei asemenea lui erau condamnați la pieire. Îi așteptau încercări grele, poate moartea. Zilele lor erau numărate și aceste zile îi fugeau prin fața ochilor. Îl salvau doar întâmplările vieții cotidiene, munca, necazurile. Soția, copilul, nevoia de a câștiga bani, aceasta era salvarea lui. Caruselul umil, ritualul zilnic, serviciul, vizitele la bolnavi. Înțelegea că nu este decât un pic meu în fața mașinii monstruoase a viitorului. Acest viitor îi inspira și teamă și dragoste în același timp și în secret era mândru de el. Și, ca și când ar fi fost pentru ultima oară ca de rămas bun, privea cu nesați copaci și norii și oamenii care mergeau pe stradă, orașul acesta mare, rusesc, care se lupta cu nenorocirea și era gata să se sacrifice pentru ca lucrurile să meargă mai bine, dar nu era în puterea lui să facă nimic. Cerul și oamenii îl frapau atunci când traversa arbatul la colț cu strada Staroconiușenia, lângă farmacia societății ruse medicale. Se întorsese la munca lui de la spital. Se numea tot Spitalul Crucii Roșii, deși comunitatea cu acest nume fusese dizolvată. Până acum nimeni nu se gândise la un nume mai potrivit. Personalul se împărțise deja în mai multe tabere. Unii erau moderați, a căror optuzitate îl agasa și care îl considerau periculos și alții care se băgaseră mai mult în politică și nu-l considera unde ajuns de roșu. astfel că nu plăcea niciunora nici celorlalți. Pe lângă îndatoririle lui curente, directorul îi repartizase și statistica. Chestionare fără sfârșit îi treceau prin mâini, formulare interminabile trebuiau completate. Rata mortalității, rata morbidității, câștigurile personalului, nivelul politic al conștiinței lor, participarea la alegeri, Lipsa permanentă de combustibil, lemne, medicamente, totul trebuia menționat și transmis la biroul central de statistică. a lucra la vechiul său birou, de la fereastra camerei personalului. Masa era tixită cu tabele și formulare de toate tipurile și dimensiunile. Câteodată smulgea o fărâmă de timp și pe lângă notele pentru articolele lui de medicină, scrise și un jurnal melancolic al acelor zile, manechine și oameni. Alcătuit din proză și versuri, de tot felul de preziceri și estimări, nuanțat de sentimentul lui că lumea a început să nu mai fie ea însăși și joacă Dumnezeu știe ce piesă. Camera luminoasă cu pereții văruiți în alb se umplea de strălucirea blândă a soarelui din acele zile de toamnă aurie, care urmează după adormirea Maicii Domnului, când în zori primele geruri se fac simțite, iar coțofenele străbat ca niște săgeți, pădurile rărite, cu frunze viu colorate. În astfel de zile, cerul se înalță până în zori și o înfiorare înghețată de un albastru închis se strecoară din nord, în aerul transparent, insinuându-se între cer și pământ. Totul se aude și se vede mai bine în lume. Fiecare sunet este executat separat și răsună din depărtare. Priveliștile se deschid ca și când ar vrea să dezvăluie, cum va arăta pentru mai mulți ani înainte. Transparența aceasta limpede ar fi de nesuportat, dacă nu ar fi de durată atât de scurtă, sfârșindu-se odată cu ziua scurtă de toamnă, exact înainte de căderea timpurie a întunericului. Lumina asta dăinuia acum în camera personalului, lumina unui apus de toamnă timpurie, lichidă, sticloasă și zemoasă ca o rodie coaptă. Iuri ședea la masa lui și scria, întrerupându-se din când în când, ca să se gândească și să-și moaie penița în cerneală. În timp ce păsări tăcute treceau un zbor prin fața ferestrei mari a camerei, aruncând umbre pe mâna lui, ce se mișca pe foaia de hârtie, pe masa cu formulare și pe pereții camerei și dispărând apoi. Medicul care prepara organe intră în încăpere. Era un om îndesat care slăbise atât de mult că pielea atârna pe el în falduri. Frunzele arțarului au căzut aproape toate, zise el. Când te gândești că au rezistat în ploaie și în vânt și acum, o singură dimineață geloasă le-a dat gata. Iuri ridică privirea. Într-adevăr, păsările misterioase care zburau prin dreptul ferestrei erau frunze roșii și ca de arțar. Își luau zborul, planau lin și aterizau ca niște stele portocalii, nu departe de copaci, pe pajiștea din grădina spitalului. Ferestele au fost chituite deja. Nu încă, Iuri continua să scrie. N-ar fi timpul? Iuri era absorbit de lucrul lui și nu răspunse. Păcat că a plecat Arasiuc, continuă celălalt. Valora greutatea lui în aur, ăsta. Făcea orice, peticea cizme, dregea ceasuri, putea face orice pe lumea asta. Acum o să trebuiască să facem singuri ferestrele. Nu mai este chit. Poți să faci îți dau eu rețeta." Și explică cum se poate face chit din ulei de in și cretă. Eh, atunci te las. Cred că ai de lucru." Se duse la cealaltă fereastră și se aplecă peste sticlele și borcanele lui cu mostre. O să-ți strici ochii," zise el puțin mai târziu. Se lasă întunericul și nu ne dau deloc lumină. Hai să mergem acasă. Mai lucrez vreo 20 de minute." Soția lui e infirmier aici. A cui soție? A lui Tarasiuc. Știu. Nu știe nimeni pe unde umblă el acum, colindă prin toată țara. În vara trecută a venit de două ori să-și vadă nevasta. Acum iar e plecat. Construiește noul mod de viață. Este unul din soldații aceia bolșevici pe care îi vezi peste tot, pe străzi, în trenuri. Și vrei să știi care e secretul lor? să luăm pe Tarasiuc. Pe orice pune mâna, face bine. Indiferent ce face, face bine. La acela îi pune oriunde e bun. Asta s-a întâmplat cu el și în armată. A învățat războiul ca pe oricare altă meserie. S-a dovedit a fi un trăgător de înaltă clasă, bun și în tranșe, bun și de încredere. Ochi și mâini, clasa întâi. A fost decorat, nu pentru că a dovedit curaj, ci pentru că a lovit întotdeauna ținta. Tot ce face devine o pasiune pentru el, așa că a început să lupte în stil mare. A văzut ce înseamnă o armă pentru un om, îl face puternic. Îi aduce distinție, dar el dorea să fie o putere în sine. Un om cu o armă nu mai este un om ca oricare altul. Odinioară, astfel de oameni erau trăgători la țintă sau bandiți. Dar ea încearcă acum să iei arma lui Tarasiuc. E bine, Rozinca, întoarceți armele împotriva stăpânilor voștri, i-a picat la țanc. Și este exact ceea ce a făcut Tarasiuc. Asta e toată povestea. Marxismul, pe scurt. Modalitatea cea mai originală, direct din viață. N-ai știut? Preparatorul se întoarse la eprubetele lui. Cum te-ai descurcat cu sobarul? întrebă el. Îți sunt foarte îndatorat că l-ai trimis, un om foarte interesant. Am petrecut câteva ore bune discutând despre Hegel și Croce. Firește, și-a luat doctoratul în filozofie la Heidelberg. Cum merge soba? Nu chiar așa de bine. Mai fumegă? Fără încetare. Probabil că nu a putut fixa burlanul bine. Burlanul trebuie să treacă prin coși. L-a scos cumva pe fereastră? Nu, prin coși, dar tot scoate fum. În acest caz nu a găsit canalul de fum care trebuie. Dacă ar fi fost alasiu ca aici. Dar până la urmă o să-i dați de capăt. Moscova n-a fost construită într-o zi. Să faci să meargă o sobă nu e ca și când ai cânta la pian. Trebuie să ai talent. ți a adus lemnele? De unde să le iau? Am să ți-l trimit pe gropar. E hoț de combustibil. Fură garduri și le transformă în lemn de foc. Dar va trebui să te tocmești cu el Nu, mai bine ți-o trimit pe bătrâna cu dezinsectizarea Coborâră în vestibul, își puseră hainele și ieșiră afară De ce pe ea? Nu avem ploșnițe Ce va face ploșnițele aici? Eu vorbesc că face negoți cu lemne în stil mare Și-a organizat o adevărată afacere pe picior mare Cumpără case întregi și le transformă în lemn de foc Acționează pe scară largă Dumnezeule s-a și făcut întuneric, fiate în atent la trepte Odinioară puteam să te duc cu ochii închiși, oriunde, în cartierul acesta. Cunoșteam fiecare piatră. M-am născut nu departe de aici, dar de când au început să dovoare gardurile, nu mai recunosc nimic. Arată ca un oraș tare ciudat. Dar ce locuri au ieșit la vedere? Căsuțe în stil ampir, ascunse printre arbuști, unde n-ai fi ghici niciodată că se afla așa ceva, cu mese rotunde de grădină și bănci semicirculare. Mai de unu treceam printr-un loc ca acesta, un fel de loc sălbatic, la întretăierea a trei străduțe lăturalnice. Și-am văzut o bătrână, cred că avea vreo sută de ani, cum și pe acolo cu un baston. E bunico, am strigat eu, cauți râme? Pescuiești? Evident, glumeam, dar ea mi-a răspuns serios. Nu, ciuperci! Și e adevărat, știți, orașul arată ca o pădure. Miroasea ciuperci și-a frunze putrede. Cred că știu la ce loc te referi, între străzile serebriană și Molceanaia nu-i așa? Acolo mi se întâmplă mie cele mai ciudate lucruri, fie că mă întâlnesc cu un om pe care nu l-am văzut de 20 de ani, fie că găsești ceva. Se zice că e un colț periculos, poți fi jefuit și nici nu mă mir. Parcă-i prinde tuneluri săpate de iepuri, prin spate o întreagă rețea de alei care duc la vechile vizuine ale hoților din apropiere de Smolenskii. Înainte să-ți dai seama unde te afli, te-au dezbrăcat până la piele și au și dispărut. Și felinarele de pe stradă sunt așa de choare, nu-i de mirare că li se spune scoate ochii. Trebuie să ai mare grijă pe unde calci. 6. Era adevărat că lui Iuri îi se întâmplau fel de fel de incidente la acea intersecție. Într-o seară rece și târzie de toamnă, cu puțin înainte de luptele din octombrie, se poticni de trupul unui om ce zăcea, fără cunoștință, pe pavaj. Zăcea culcat de-a curmezișul bordiului, cu brațele și picioarele desfăcute în lături, capul protit în felinar și cu tălpile în stradă. Din când în când gemea sfârșit. Iura încercă să-l ajute și îi puse câteva întrebări cu voce tare. Dar, drept răspuns, celălalt mormăi ceva și își pierdu pentru a doua oară cunoștința. Era lovit la cap și plin de sânge, dar după o examinare sumară, văzu că oasele craniului nu sunt sparte. Fusese fără îndoială victima unui jaf înarmat. Din când în când șoptea ceva despre port vizitul său. Folosind telefonul de la o farmacie din apropiere, Yuri chemă trăsura spitalului și îl duse pe rănit la camera de urgență. Acesta se dovedea a fi un personaj politic important. Yuri îl îngriji tot timpul cât fu bolnav, și își câștigă astfel un protector care l-a apărat mulți ani, scoțându-l de mai multe ori din necazuri în acele timpuri grele de suspiciune și neînțelegere. 7. Planul Tonyi fu pus în aplicare și întreaga familie se stabili pentru iarnă în trei camere la etajul de sus. În duminica aceea se animeriu o vreme rece cu vânt, întunecoasă, cu nori grei de zăpadă. Yuri era liber. Focul fusese aprins de dimineață și soba începuse să fumege. Niușa se lupta cu lemnele ude. Tonia, care nu se pricepea deloc la sobe, făcea ce putea ca lucrurile să meargă și mai rău, dâns sfaturi lipsite de noimă. Iuri, care vedea ce se petrece și știa ce trebuia făcut, încerca să intervină, dar soția sa îl lua blând de umăr și îl împinse afară. Du-te, te rog, acum în camera ta." Exact atunci când totul e cu susul în jos și nu-mi văd capul de treabă, ai obiceiul ăsta să spui ce nu trebuie. Nu vezi că nu faci decât să torni gaz pe foc prin observațiile tale? Gazul ar fi foarte bun. Necazul e că nu e nici gaz, nici foc. Și termină cu glumele, nu e momentul cel mai potrivit. Necazul cu soba strică planurile tuturor. Speraseră cu toții să-și rezolve treburile mărunte, înainte de lăsarea întunericului și să aibă în felul acesta o după amiază liberă. Dar acum masa avea să fie gata târziu, tonia nu să se poată spăla pe cap și multe alte planuri trebuiau abandonate. Suba scotea din ce în ce mai mult fum. Când vântul se întezi, fumul se întoarse înapoi pe coș și se lăsă în încăpere formând un nor de funingine ca un monstru negru într-o lume magică. În cele din urmă, Iuri îi alungă pe toți în celelalte două camere, deschise ferestrele, scoase din sobă jumătate din butuci, lăsă spațiu între ceilalți dinăuntru, puse surcele între ele. Aerul năbălin în cameră, perdeaua se legănă și se ridică în sus, hârtiile fură măturate de pe birou, o ușă se trânti pe coridor și vântul început să fugărească fumul, jucându-se de așoarecele și pisica cu ce mai rămăsese din el. Lemnele porniră să ardă și trozneau. Soba duduia de flăcări și apărură pete de metal încins până la roșu. Aerul se limpezise. În cameră pătrunse mai multă lumină acum. Geamurile se aburiră. Iurile etanșase cu chit după rețeta preparatorului și împrăștiau un miros cald de ulei. De la lemnele care se uscau lângă sobă venea un niz acrișor de coajă de brad uscată și o adiere proaspătă ca de apă de toaletă din plop tremurător. Nicolai Nicolaevici năvăli în cameră la fel de impetos ca vântul. Sunt lupte de stradă. Cadeții luptă pentru guvernul provizoriu împotriva soldaților din garnizoană care îi sprijină pe bolșevici. S-au încăierat peste tot, nici nu se pot număra focarele insurecției. Am avut necazuri venind încoace odată la colsul cu Dimitrov Camare și odată la poarta Nikitski. Acum nu se mai poate trece deloc. Trebuie să ocolești. Hai, Iura, pune-ți haina și ieși afară. Trebuie să vezi. Asta este istoria. Așa ceva nu se întâmplă decât o dată în viață. Dar au mai rămas la taclale încă vreo câteva ore. Apoi s-au așezat la masă și în momentul în care musafirul se pregătea să plece acasă și îl trăgea pe Iuri afară, năvălit Gordon, Exact în același fel și aproape cu aceleași vești. Lucrurile progresaseră. Oricum, Gordon vorbea de intensificarea focurilor de armă și de trecători uciși de gloanțe rătăcite. După cum spunea el, circulația fusese oprită în întregime. Reușise să intre pe această stradă lăturanică printr-o minune, dar în urma lui drumul fusese închis. Nicolai a refuză să-l creadă și să repezia afară, dar se întoarse în mai puțin de un minut. Spuse că gloanțele erau în lungul străzii, dislocând bucății de căramidă și mortar de la colțurile caselor. Nu era nicio suflare de om afară. Circulația era în întregime oprită. Micuțul sașa răcise în săptămâna aceea. Dacă n-am spus de o mie de ori, n a spus niciodată bombăniiura. Nu trebuie să se joace lângă sobă. E mult mai rău să-i fie prea cald decât prea frig. Pe Sașa îl durea în gât și avea febră. Copilul avea o teamă nefirească, copreșitoare de boală, și când Iurii încercă să-i examineze gâtul, îi împinse mâna în cleștă fălcile, țipând și înnecându-se. Nici amenințările, nici argumentele nu avură niciun efect. La un moment dat, totuși, căscă neprevăzător și Iurii profită de neatenția lui ca să se repeadă cu o linguriță și să-i apese limba suficient de mult timp pentru a examina laringele roșu cu amigdalele umflate și cu pete albe pe ele. Petele îl supărau cel mai mult. Printr-o manevră similară, reușit să ia o probă din gât și cum avea microscop acasă putu să o examineze. Din fericire, nu era difterie. Dar în cea de-a treia noapte, Sasha a avut un atac de laringită nervoasă. Temperatura îi crescut dintr-o dată și abia reușea să respire. Iuri nu putea să-i ușureze suferința și nu suferea să-l privească. Tonia credea că Sasha o să moară. Îl, purta. îl purtar în brațe, prin cameră, curândul și asta a să-i facă bine. Avea nevoie de lapte și de apă gazoasă, dar luptele din stradă ajunseseră la paroxism. Focurile de pistol și de pușcă nu încetau nicio clipă. Chiar dacă ar fi traversat câmpul de luptă cu riscul vieții, Iurito nu ar fi găsit vreo prăvălie deschisă pe străzile unde nu erau confruntări. Orașul încetase să mai trăiască până se decidea soarta conflictului, dar deznodământul era deja clar. Din toate părțile se auzeau că muncitorii câștigă teren. Grupuri de cadeți mai continuau să lupte, dar legăturile dintre ele fusese rătăiate și nu mai aveau comandanți. Cartierul Sivțef era ocupat de unități de soldați care făceau presiuni spre centru. Niște soldați de pe frontul din Germania și tineri muncitori ședeau într-o tranșee pe care o să paseră într-o stradă răturalnică. Ajunseseră să-i cunoască pe cei care locuiau pe această stradă și glumeau cu cei care ieșeau la poartă. Circulația începuse să se restabilească oarecum în această parte a orașului. Gordon și Nicolai Nikolaevici, care fusese prinși la familia Jivago, fură eliberați după o captivitate de trei zile. Yuri era bucuros că fusese aici cât timp să așează cu se bolnav și Tonia îi iertă pentru că mai contribuiseră și ei la dezordinea generală. Dar musafirii s-au simțit obligați să răsplătească amabilitatea gazdelor, făcându-le fără încetare conversație, și Iurifu atât de epuizat de aceste trei zile de plecăreală, că a fost fericit să-i vadă plecați. 8. Primiră vestea că oaspeților ajunseseră cu bine acasă, dar era încă devreme să se spună că în oraș era pace. Luptele mai continuau în diferite locuri și mai multe cartiere rămăseseră închise. Iuri nu se putea duce la spital Resimțea lipsa activității, a notelor și a manuscrisului Pe care le lăsase în sertarul biroului din camera personalului Oamenii ieșeau dimineața afară numai prin preajma casei ca să cumpere pâine Sau să se strângă ciorchine în jurul vreunui străin norocos Cu o sticlă de lapte în mână, întrebându-l de unde o are Din când în când, împușcăturile izbucneau din nou în tot orașul avea impresia că cele două părți negociază și că focurile de armă se întersesc sau slăbesc în intensitate, după cum tratativele par să meargă bine sau să eșueze. Într-o seară, pe la sfârșitul lui octombrie, după calendarul vechi, Iurii se duse fără să aibă un motiv anume să-și viziteze unul din colegi. Strada, de obicei aglomerată, era acum pustie. Abia dacă întâlni pe cineva pe drum, mergea repede. Prima pudră fină de zăpadă cădea împrăștiată de vântul care sentețea. Se învârtise prin atâtea străduțe răturanice ca aproape le pierduse numărul, când ninsoarea senteții și vântul se transformă în viscol. Viscolul acela care suflă peste stepe, acoperindu-le cu un ceașceaf de zăpadă, de care în oraș se izbește năucit de toate, ca și când s-ar fi rătăcit. Există o rudire între evenimentele din lumea spirituală și cea fizică, între tulburările de aproape și cele de departe, cele din cer și cele de pe pământ. Ici și acolo, ca niște insule, se auzeau ultimele răbufniri ale rezistenței care se prăbușise. Ici și acolo, la orizont, nouurași ușor și subțiri se ridicau și izbucneau deasupra focurilor muribunde. Și tot ca ele erau și cercurile și vârtejurile pe care le răsucea și le fugărea viscolul, pe străzile și caldar în la picioarele lui Iuri. Un băiat cu ziare, cu un pachet voluminos de ziare proaspăt tipărite sub braț, striga, ultima ediție, îl depăși la o intersecție. Păstrează restul, îi zise Iuri. Băiatul smulse un ziar umed din teanc și îl aruncă în brațe, după care dispărut în furtuna de zăpadă. Iuri se opri sub un stâlp ca să citească titlurile Ziarul era o ediție specială tipărit numai pe o parte. Conținea comunicatul oficial de la Petersburg, prin care se anunța că se formase un soviet al comisarilor poporului și că în Rusia se instaurase puterea sovietică și dictatura proletariatului. Urmau apoi primele decrete ale noului guvern și diverse alte știri mărunte, primite prin telegraf și prin telefon. Viscolul îi biciuia ochii lui Yuri și acoperea pagina tipărită cu o pastă de zăpadă cenușie, lunecoasă, dar nu furtuna de zăpadă îl împiedică pe Yuri să citească. Era zguduit și copreșit de măreția momentului și de gândul semnificației lui pentru secolele ce vor urma. Vrând să citească și restul știrilor, căută din ochi un loc mai bun și mai adăpostit. Își dădu seama că ajunsese din nou în acel colț magic de la întretărea străzilor Serebriana și Molceanaia, în fața unei clădiri înalte cu 5 etaje, cu o ușe de sticlă la intrare și un hol spațios bine luminat. Intră și se opri sub lampa din plafon, citind știrile.